Salmul 231: De iubire a fiilor împărăției către prea slăvita stăpână. Aleluia prea stăpână, te iubim, fiindcă darul de a mânca din pomul vieții veșnice ne-ai dat. Aleluia prea stăpână, te iubim, fiindcă tu, cu una vieții veșnice pe fruntea noastră, ai așezat. Aleluia prea slăvită stăpână te iubim, fiindcă numele noastre în cartea vieții le însemnat. Aleluia prea slăvită stăpână te iubim, fiindcă răspunsul cel bun pentru noi l-a dat, când Domnul ne-a cercetat. Aleluia prea slăvită stăpână te iubim, fiindcă în veșmântul de nuntă și de cinste ne-a îmbrăcat. Aleluia prea slăvită stăpână te iubim. Fiindcă prin mărturisirea Fiului tău în fața Tatălui Ceresc și a Angelilor săi ne-ai salvat. Aleluia, prea stăpână, te iubim, fiindcă Tu, cu una ceas rălucitoare pentru noi, ai luat. Aleluia, prea slăbită stăpână, te iubim, fiindcă să primim steaua acea de dimineață, te-ai rugat. Aleluia, prea slăbită stăpână, te iubim. Încă stâlpi, în tempul Dumnezeu să devenim neajutat. Aleluia prea slăvită să până te iubim, fiindcă prin bucuria de a vedea pe Domnul nostru Iisus Hristos, ne-ai mângâiat.